Тому підскочила як ошпарина і з перекошеним від непорозуміння обличчям перепитала «Як це?». Я розгублено почав сплітати, що сьогодні мушу дочитати цікавий рукопис, який пообіцяв знайомому краєзнавці опрацювати ще позавчора. Зоя гнівно блиснула очима і випалила, що «У вас усі там у Києві такі відморожені», а потім так само швидко вибігла. Згадуючи цей епізод, усміхаюся, хоча раніше було не до усмішок. Зоя хотіла чимшвидше швидше вискочити заміж, бо в маленькому містечку, якщо довго засидітися в дівках, такі шанси катастрофічно скорочуються. З одного боку, я все це дуже добре усвідомлював, а з іншого, до чого тут я? Мій приятель із того далекого коледжу, молодий викладач Орест, прізвище, як назло зло забув, одного вечора за кухлем пива у невеликому барі фортеця зізнався. Уяви, старий, Зоя своїм подругам розповідає, що обов'язково тебе приручить, це в неї ідея фікс. Від слова приручить у мене мало не стався нервовий приступ переїде жити до тебе в Київ, і що у вас обов'язково буде хлопчик Максимко. Господи, хлопчик Максимко? А чому не Гаврилко чи Миколка? А чому хлопчика не дівчинка? Мирося чи Горпинка? І все ж таки, до чого тут я? Я непрактична людина. незграбна у побуті, інколи, коли дуже п'яний, лінуюся прати шкарпетки та труси, розстринькує гроші, переважно на книжки. Мене тіпає від родинних стосунків, від спілкування з рідними, не кажучи вже про нерідних, а ще мене тіпає від городів, лопат, граблів, сапок, від лантухів з картоплею і розмов про Міндобрива та колорадських жуків, на які страждають пересічні та середньостатистичні сім'ї. А ще й мопсель мене натіпає від присутності дурнуватих жіночок з усіма їхніми заморочками, які, звихнувшись на сімейному щасті, намагаються його брутально нав'язати іншим. Дивлюся на себе голого в дзеркалі, худюший, злегка обвислий живіт, нерозвинуті м'язи, пожовклі зуби, Синці під очима метафізичний смуток у погляді. Який з мене сім'янин? Я навіть не вмію ремонтувати кухонні крани, не кажучи вже про прасування штанів чи ведення господарства. не маю жодних статків, не вмію водити автомобіль, нічого не тямлю у квартирних питаннях із усіма ремонтами поготів, не вмію поводитися з грошима, Взагалі з ними не можу дати собі раду. Мене постійно дурять продавшиці на Деміївському ринку, не віддають належної здачі, обкручують на одну-дві гривні. Не вмію піклуватися про себе, коли хворий, а відтак навряд чи зумію попіклуватися про іншу людину, хоча й зроблю усе, що від мене залежить. Не візьму те, що погано лежить, тому ніколи не зможу стати хапугою і не носитиму додому набутки. Я взагалі не люблю великої кількості речей, які захаращують помешкання, перетворюючи його на склад, тому з речами живу максимально спрощено, лише необхідне з одягу, обмаль посуду. З книгами також намагаюся дуже жорстко боротися, постійно роздаровуючи все прочитане і зайве. Верніше те, до чого навряд чи повертатимуся, переважно художню літературу, романи, новели, поезії, все, що за бажанням можна позичити. Думаю, Зоя про все це здогадувалася, але не відступала від своєї мети. За моїми спостереженнями, чимало жінок вважають, що здатні змінити свій навколишній світ і людей у ньому під формат своєї волі. Я довго не знав, як вибратися з цієї дурнуватої ситуації, оскільки розумів, що Зоя – міцний горішок. Помічаючи її в центрі містечка біля ратуші чи на вулиці, я швидко розвертався, заходив у магазин чи аптеку і нібито окупував необхідні речі.